Ti a sené le vagyok. Valamint, baj van a rövid távú memóriámmal. Ez az igen, pontosan ezt mondtad majd. Jórdan, jórdan. Most akkor mi leszünk a többi gyerek? Siósan illó? Ó, halli hal! Szeretnél velünk búyóckázni? Az jó rendben. Elbújjunk, számolj tízig, aztán keresd meg. Jól van, apu. Nem, nem, nem apu. Én a kedves hal vagyok, aki barátkozik veled. Oké? Okay? Oké, okay, apu. Na. Elbújjunk. Számolj el tízig. Egy, kettő, három, ö, négy. Ö, tetszik a hamok. Annyira puha. Anyu, játszatok fel! Kicim, kicim, kicim, kicim, kis mosat. Az áramlat drágám. Ne feledd kicsem, nem mehetünk az áramlat közelébe. Jol van drágám? Emlékszel még a kisdalunkra? Jön már az áramlat, hát mond azt. Hajrá! Nem, nem. Ha nem? Jai várj. Rendben, próbáljuk újra. Jön már az áramlat, hát mond azt. Ott van az áramlat! Ott van az áramlat, ott az áramlat. Ott már jön az áramlat, és nézd, ott az áramlat. Megint elfelejtettem. Nem, nem, Ugyan, nem. Ugyan, kicsim, ne aggódj mi. Semmi gond, kismoszat. És ha titeket felejtelek el? Ti is elfelejtettek engem? Ó, oh, kismoszat, ne! Sosem felejtünk el téged, kicsim. És te se fogsz elfelejteni minket. Hi-hi-hi. Hallottad? Mit? Stan, valaki azt mondta ha-ho. Ki? Nem hallottam ha-hozást. Nem tudom, Stan. Én csak hallottam, hogy valaki ha-hozik. Rengeteg itt a hal. Bárki. Szó szerint bárki ha-hozhatott. Ott! Ott! Ott mi? Hova nézek? Oda! Ha-ho! Ha-ho! Ha-ho! Ha-ho! Te jó héghezett, gyerek! Ha-ho! Ha-ho! Szia! Üdv! Sánilla vagyok. Tudnének segíteni? Siió Sánilla, mondd el téledtél. Hol vannak a szüleid? Ö... Nem emlékszem rá. Oh. Körben nézünk. Köszdtük vannak a szüleid? Sánilla vagyok. Tudnének segíteni? Öm <hállt> Gitchi már este már azelőtt mondtad. Hmm. Tényleg? Mm -hmm. um. Bocsánat. Valami baj van a rövidtávom, nem óriámmal. Hát ez borzolmas. Micsoda, nem óriámmal? Um, Oké, okay, csak várj itt egy percet, drágám, jó? Stan, Stan, Stan! Mi? Mi az? Mit tegyünk szegény eltéredt? Nem tudom, most mégis Valamit mit vász tőlem, kell. hiszen... Semmire sem emlékszik. De akárhonnan jöhetett is. Hát. Tudod, nem vagy nagy segítség. Én csak... Kül. Ő, Szenilla, kicsim, mi lenne, El ha? El is tűnt. Kicsim? Hát, ez nem jó. Szenilla! Szenilla! Szenilla! Szenilla, Szenilla vagyok. Eltűnt a családom. Tudj segíteni. Ő, Szenilla vagyok. Valami baj vagy a rövidel, hogy nem lesz. sint a családom tud segíteni. Hol láttad öket legutó? Hát ez elég furad, de már nem emlékszem. Ó aranyom, nem akarsz velünk uszni? Ma még senki sem tett ilyen kedves ajánlatot, azt hiszem, de nem emlékszem. Na mindegy, köszde, itt keresek valakit. Ó, nem emlékszem, nem emlékszem. Nem lékszem. Ha, Vanilla vagyok. Vantam, van. Mit volt? Oké, okay, érdem. Nem jetted vissza? Kerestem valamit, aztán persze. Ó, oh, érdem én, randistok. Jó murit. Hát, remélem megtalálod azt, amit keresett. Ah, hogy én is. Vanti petek, hogy mi az? Bocsánat. Bocsánat. Bo Bocsánat. Jó van. Jó, akkor majd legközelebb, és jó héttek közelebb. See you. Pijam! Pijam! Pijam! Pijam! Oh, oh! Bocsi! Jó... jól érzi magát? Elvitték. Jól van. Nem, nincs jól. Sini baj. Eltünt. Zegély. Jaj, ne! Elrabolták! Hol lehet az a csónak? Csónak? Azt hiszem, laktam. Igen? Aha, arra ment? Vagy arra... Uh, utána! Köszönöm! Köszönöm! Nagyobb köszönöm! úgy lesse a pénnyáta. A darachnis kolcsát meg a vitamin. Au! HPG hey, Hey, szatosok. Gondoltam, tényleg, holok, holok, musz egy felkelni. Ennyis ar ugy tovább. Ísz nem felel. Örgeni rózsacsint. Jó perste, bocsik, megyek is, megyek is. Hey, busy. A, ó! Ar ugy tovább. Ennyt kértem. Nagyon egyszerű, még? Mm -hmm. És. Aludj. Hey, busy. Mi छैन volt. Feladom. Jóha felkelünk. És kerestünk is valamit? Nemo. Ha, igaz? Tisztára, mintha tegnap lett volna. Mondjuk a tegnapra sem emlékszem valami jó. Na szóval, szerintem ők voltak a legijesztőnknek, a négy cápa. Várj, azt hittem, hárman voltak. Nem, biztos, hogy négy cápa volt. De hisz legutóbb még hármat mondták. Fia, melyikünk kelt át az egész óceánon? Előbb Nemo. A, azért kellett átkelnünk, hogy megtaláljuk, szóval <gül> ő volt az első. Nemo. Végén ez igaz, te <gül> jogos. Ha itt vájtok, mindjárt megyünk kirándulni. Kirándulni? Ú, super, ölhagzik, és hová megyünk? Ö, nem mondta el. Én mondtam. Sanilla? Igen. A tanár úrnak nos túlsok halad kell szemmel tartania. Csóval, a legjobb lenne ha ma think of to do ö nem mennél velük. Ó, oh, de miért? Hát, tudod csak mert Én gondotok össze neked, hogy én. <gül> Najra pont emlékszem, igen. <gül> Oké. Okay. És néha nem is a te hibád, de hajlamos vagy elkózsálni. Mhm. Uh -huh. És plecsni tanár urnak nincs ideje aggódni a kósza halak miatt. Persze. Már soval túzottan sok a dolga. Segénykém, ugye van terhelve. Akkor megérted. Már mindent érted. Oké. Okay. Uh -huh. Jó. A azt akarja, hogy a tanár segítse legyek? Uh, nem, nem egész. Jó, annyira megtisztelő, ha jól tudom, eddig még nem voltam tanársegéd. Tanárúr. Segédet kap. Oh, oh, oh, Oké, okay, zsoki. Okay. Jól van, srácok. Jól van, srácok. Eljött a nap. Eljött a nap. Megyünk megnézni a mérges rája vonulást. A mérges rája vonulást. Na, azt tudja valaki, hogy miért vonulunk? Gyerünk! Ezt illik tudni! A vonulások segítségével jutunk... Vajba! Igen! Nem! nem. A hamokba! Nem! A vonulások segítségével jutunk haza! Haza! Oda, ahonnan jöttünk! Ahonnan jöttünk! Elmondanátok, honnan jöttetek? Én egy sziklánál élek! Én három kora a barlandra innen! A mi házunk teljesen olgás! Na, és te hol nőttél fel? Én? Ö, nem tudom... A családom... Hol vannak? Segíthetek? Bocs, megint elfelejtettem. Baj van a rövid... Tápul memóriáddal! Honnan tudod, hogy van családod, hogyha baj van a memóriáddal? Jó kérdés, jó kérdés. Egyes dolgokra azért emlékszem, mert eh, hát logikusak. Mondjuk, hogy van családom. Tudom, mert valahonnan jönnöm kellett, nem? Mindenkinek vannak szülei. Talán azt nem tudom, mi a nevük és hogy néznek ki, és talán nem is találkozunk többé, de... Miről is beszéltünk? Anyukák és apukák. Anyukák és apukák, jó. Nem értem, miért beszéltünk róluk? Ó, ó, leesett. Ó, miért én? Oké. Fiatalnak tűntök, de oké. Tudjátok, ha két hal szereti egymást... És ebből elég lesz ennyi. Felszállás felfedezők. Ideje rágyújtanunk egy kis vonulós darra. Ó! Tengeren, hengerel, egy percig sem vesztegel Tanulj meg, és látsz, gyere, ez a vonulás Én meccs tudományos tézis Ó, jó, de hol? A csapat ez? Szórakoztató, hol? Visszajössz, de bomsz? Huzom kik fok, körül van, ez ne függ még a napfény től Ó, oh, vissza, a peren veszélyes? Igen, ez így van, oké, okay, irány vissza felé, gyerim Túl messzire mentetek Túl messzire, gyerünk, gyerünk, hússzatok vissza, igen, erre Nojo, most mindannyian figyeletekére. Igen, figyelem. Amikor elhaladnak itt a itt ráják. Elhaladnak, majd el a ráják. Mi az, amivel nagyon kell vigyáznom? Na, miért kell nagyon vigyázni? Hm? Az áram lett ott. Pontosan. Pontosan. Az áram. Az áram lett ott. Mert a szobacsopkodás által keletkezett áramot rendkívül gэрész, ugye nem villásztod magadban rá? De ráról, és honnan tudják pontosan hova kell menni? Ebben az östen ücségiben. Exumboldtünk egy hang ami olyan ismerős vagy kuság volt. Olyan minth egy régről ismerte. In war Christaitis dann hallom. Ich höre du in ein. Entschuldigung, leckt du sich mit der Porschegal. Was simozan. Es waren boloesti ein was süß und dann. Und wie war sin aznak? Hat már nem volt drang. Was sind war? jan maris aromat adamdas Sevilla Sevilla tana meghold nem de udholt meg ah csodába ne úszatok anyira rá ah, a kaliforniai morobé követ a kaliforniai morobé követ bá bá gratulálok Sova, beugrott valami, most életbeugrott valami, valami fontos. Valami fontos, és mi? Mi volt az? Na, már nem is tudom mi, de megérzem talán, bevillöm. Köszönjük Plecni talárúr. Gyeri, próbádt felidézni, ne légy szennula, nem létezzen nulla tenilla. Nem estern tudom. Árjuk, árjuk. Ó, ó! Oh! Oh! Mias, ez elbejutott. Áh! Nem emlékszem rá. Valami olyasmi, hogy... Ó, ó, ó! Volt egy kifejezés! Um, um... A Kaliforniai Marobélyé követ? A családom! Emlékszem a családomra! Megkeressem őket! Hol lehetnek? Segítsetek, srácok! Srácok! Ahó! Srácok! Hol vagytok? Zanilla! Zanilla! Á! Hova mented-e? Hiszen te mentélem. A szüleim, beúrott valami. Mi? Mire emlékeztél? Emlékeztem! Rájuk, anyára, apára. Van családok. Ó, oh, nem tudják, hol vagyok. Gyerünk! Ferilla, ne! Ne! Őrültség lenne! Pontosan, mi is lenne az úti célod? Hát a balti tenger... ...ékszere... A kaliforniányi morobéjékköve. Igen? Nem! Állj meg! Az az óceán túlfelén van. Akkor jobb, ha indulunk. Nem, igaz. Valahányszor itt kötünk ki a zátony szélén, az egyikünk el akar menni. Ezúttal nem élvezhetnénk csak a kilátást. Két mondhat célt, amikor végre eszembe jutott a családod? Ne, ne! Már átúztuk az óceánt. Többén nem csinálunk kiesmit. Hiszen az utazástak pontosan az a célja, hogy utána soha többé ne kelljen utazni. Ha? Igen, én! Szenilla. Kérlek. Csak azt tudom, hogy hiánoznak. Nagyon, nagyon hiányoznak, nem tudtam mélyen érzés. Éreztem már hasonlót. Igen. Éreztem már hasonlót. Nem akarom elfelejteni. Valahol messze ott van a családom. Kérlek, Pézi. Egyedül nem találok rájuk. Elfelejtem. Segíts felkutatni a családomat. Igen, apa! Át tudsz vinni minket az óceánon, ugye? Nem. De ismerek valakit. Csíraj! Csíraj! Csíraj! Nem! Én mindjárt kidavom a tacsot! Ez a kaliforniai áramlat! Van benne kakaó! Irányd fel! Hé, Figyi, ha hányni fogsz, tedd meg nekem, hogy a páncél végébe mész, kihajósz és messzire cézol! Mi ezt tudjuk? Ahogy mondod, szógy. És most a old modod szerint most aztán én meg keresök az Atlanti óceán roszánál vagy a, a Morobe-i kövéniel. Pontosan. Hol találod meg a szíleidet? Tudottod, hogy, hogy néznék ki ugye? Még úgy nemem az emlékezés soha nem nagyon, de valami asszukja, hogy főleg kék színi meg egy, kevés sárgával. Ez logikus. És persze, ha találkozunk, majd felismerem őket, hisz az szíleim. Hozzáteszem egy halnak épp elég előtérben egyszer át kellnie az óceánon. Egyszer! Vigyárt itt a kaliforniai Morobe-i tejo. Jók sikert a haladetéshez! Késő, már jól laktak. Ó. Oh. Ez eléggé ismerős. Anya! Apa! De, elég, elég, várj, várj! Anya! Abba hagynád egy pillanatra! Tényleg azt hiszed, hogy a szüleid pont itt lebegnek majd, és téged várnak. Hát azt nem tudom, de kideríthetjük. Anya! Apa! Mi hangosabban? Anya! Apa! Ssss! Mi volt ez? Hé! Ezt már hallottam. Valaki azt mondta, hogy... Igen, így van. Én voltam. Alig egy percet. Ssss! Kérem, nem látta valaki anyut és apu? A növük Jemmy és Charlie. Ssss! Jenny és Charlie? Mi Jenny és mi? Így hívják öket? Aüleim Jenny és Charlie. Szelilla, várj! Jenny! Csak egy Charlie lovár! Jenny, te kerd percrajuk, meg és találjuk ki egy tervet. Jenny! Charlie! Madon. Elnézést, csak egy tikit iskatok. Jenny! Charlie! Elég, elég fejezni a járást! Jenny! Ha új környéken járunk, egyáltalán nem jól ötlet ennyire felhívni magunkra a figyelmet. Hát nem érted, már tudom, hogy hívják a szüleimet. Jenny! Figyelj, Charlie! figyelj, figyelj! A rákok idevalósíjak, és azt gyanítom, hogy okkal intenek minket csendre. Talán veszély leselkedik ránk. Mármint egy olyan félszemű, ronda, csápos, ijesztő izé. Hát ez így elég konkrét, de valami ilyesmi, igen. Úgy általánosságon nem érdem oh! E a mincs. Oh, yeah. Oké, okay. nevedést történik. Uh -huh. Most elindulunk, hadd életben és cserébe bálványozunk, építünk. Uh. Mit mitsonál vagy emlék műhöz? Hívják őket, tovább kell mennünk, Némo. közel járunk! Ha? Megsérültél? Ha? Nem esett vagy? Ó, te jó ég! Némo! Minden rendben? Mi történt? Ne most, Szenilla! Kérlek! Jaj, ne! Jaj, ne! Némo! Jól vagyok! Jól vagyok! Jaj, ne! Jaj, ne! Némo! Úgy sajnálom, de tényleg! Úgy... Ó, te jó ég! Némo! Minden rendben? Mondtam, hogy ne most! Eleget tettél! Tényleg? Jaj, ne! De majd helyrehozom! Me megyek és hívok segítséget! Tudod, mit csinálj, Szenilla? Menj és várakozz ott. Várakozz ott, és Ahhoz értesz a legjobban. Igaz. Miért hittem, hogy sikerülhet megtalálni a családomat? Én annyira sajnálom, én helyrehozom. Jól vagyok. Hozok segítséget, jó? Oké? Az menni fog. És hamar! Egy a cseféj, Nemo! Ha-ho! Van itt valaki? Na, senki? Ha-ho! Valaki? Üdvözöllek! Kibájd! Kowcki Armand vagyok. Ó, te vagy Armand? T Tudsz segíteni? Kérlek, csatlakozz hozzánk. Ó, oh, jó, jó, jó. Fedezzip fel egy lendületes utazáshoz a nocsodáint. És a szaptalom káprázatos életformát. Tekintsük meg az abszenéges felét. Armand, hát felé kiadmad, merre vagy? Sarilla, már végre. Piszit, minden oké? Kowcki Armand megmondja, hol vagyunk? Vigyázz! Ó, oh, és nézd meg, nem tisztelik a vízi életet. Piszit, nézd Ne ne, parmağın, parmağın. Biz de megnézük hoydan. A! Szanyi, szanyi. Na, foci szanyi, nyugodj meg. Megfogunk találni! Itt veszünk a ténkryi idevilágintézetben, a ottok itt szól kimentetés, rehabilitáció és gazatérés. segíts. Ó! Ó! Hey, mit tegyek? Segíts! Hát, itt végeztünk. Hagy már abba. Már megbeszéltség tudós vagy. Nyai nem árd, ez vicces. Oh my god. Ó, oké. Ez ez. Nem ez. Szóval, nem állom abba. Ki? Dusza, szedd össze magad, csak, csak! Nem magad. Nem le semdivadt minden évben légy optikusta. Héde! Ó! Oh. Kerge! Na! Hála a víznek. Tia, Szennilla vagyok. Émegenk. Nagyon beteg vagy? Beteg, beteg vagyok. Pilván, garanttiban vagyok. Oh, ó ne, mennyi időm maradt meg, ha talánom a csoda. Jó, igen, nem kell pánikolni. Ó, oh ó. -oh. Bajvam. Mi, mi az? Mi történik? Ez mi? Az ott elég rossz hír. Igen bilétával jelenik meg az, aki nem bírja az intézetet. Maid el szállítják az új otthonába, egy Clevelandi ócsenáriumban. Mindenki más, megy vissza a tengerbe. A Clevelandiek végleg ott maradnak. Cleveland? Nem, nem mehetek a Bak Clevelandbe. El kell jutnom Morobé-kövébe, hogy megtaláljam a családomat. De hát ez a tengeri élővilágintézet, az égkü a kaliforniai Morobé-ben. Itt van. Vagyis innen származom. Akkor itt leszek? Idehezben kell. Meik csarnokból jöttél? Egy csarnokból jöttem. Meikből oda kell mennem. Ah. Hát, ez fogós kérdés. Ha csak... Nem, nem válna be őrült ötlet. Hogy érted? Mondd el, nem zavar, ha őrült. Igen, ez látszik is. Csak egyetlen módszerről tudok, amivel eljuthatsz a családodhoz. Elvenném azt a... Igen, remek ötlet. Vigyél el hozzájuk. Hogy nem ugrod be? Gyerünk! Nem, nem, ne, ne, nem. Csak elvenném azt ott. És helyetted engem vinne el a kamion. Te meg visszamehetsz megkeresni a családodat. Annyi a dolgod, hogy odaad neked. Mi csodát? Van rajtam egy billéta. Ó, hogy felejtetted el, hogy ott van. Ej, ja, ne, sajnálom. Uh, baj van a rövid távú memóriámmal. Nem emlékszel rá, hogy miről beszéltünk? Üm, mm -mm, gözsöm szint. Miért, miről beszéltünk? Öm. Hát oda akartad adni azt. Kecsik ez a biléta. Mi, minek ez neked? Hogy elmehessek. Hogy elmehessek Clevelandbe. Clevelandbe? Hm, Jó adat hallani róla, mért mennél? Azért mert vissza akardak engedni az óceánba. És rettenetes emlékeim vannak róla. Hú. Egy üvegket veszben élni egyedül. Ez a vágya. Na, ide a bilétám! Hé, hey, hagyd a bilétámat! Nézd. Nem itt dolgozom. Nincs saját térképem a helyről. Térkép? Jó ötlet, elviszed a térképhez, és abból rájöveg, hol vannad. Túha. Rendben. Ha elvisztek a családodhoz odaadó a... -oda... Hát, nincs sok mindenem. De mit szólnál egy bilításra? Remek ötlet. Soha! Biztos vagy benne, hogy ezt mondta? Várakhoz ott is felejtettél, ahhozért ez a legjobban. Igen apu. Ezt mondtam? Ez bizonny feleuszott a falszírra, ott pedig elragadta én. El. Hol van, nem akarom még egyszer hallani. Csak csak azt a részét kérdeztem. Mert nézd, ha tényleg ezt mondta, és nem vagyok benne biztos. Az az igazából dicséret, mert megkértem, hogy várjon. És azt mondtam, hogy abban üges. Soval hát ö, ö, Oh, ez mind az én hibám. Csak az én hibám, hogy elrabolták és elvitték. Ki tudja, mi ez a hely? Lehet, hogy egy étterem? Hé, hey, ti ketten! Pofa be! Igen, éppen aludnánk. Pont a kedvencemet álmodtam. Amelyikben ezen a sziklán fekszel? Igen. Ó, oh, ez tényleg jó állam. Oh, égen, De nekem is égen. a kedvencem. É, elnézést, hey, haó, próbáljuk! Ezek oroszlánfókák, vérbeli ragadozók. Bármikor lecsaphatnak. Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Ö, nem tünnek túl csapkodósnak, mert át akarnak ejteni. Csak maradj möggöttem és hadd, hogy én beszéljek. Ellézést! Aggodunk a barátunkért, ez egy étterem. Ha, ha, haver, hívtad le egy étterem. Nyugik jó kezekben van. Biztos? Igen, ez egy halkorház. Kauczky Armand szerint megmentik, meggyógyítják, ha csak mehed. Egy-kettőre kiengedik, mi csak tudjuk. Orrparazita. Vérségenség. Hajra hoztuk és el is engedték. Haa, oh, hála a víznek. Úgy van, nyugodjatok meg a gudalomra! Jarad! Jarad! Hozzál innen! Megbeszéltünk! Foly, foly, foly, foly! A gudalomra semmi okotok. Az ugyanis a Tengeri Élővilág intézet. Az égkő a kaliforniai moróbében. Igaz volt. Úgy tűnik, nem csak a felejtés vegy neki. Köszi, Némo. Köszönöm szépen. Szóval hogy eljutunk be oda? Várj! Szóval ti be akartok jutni? Bármi járon. Ott a barátunk teljesen egyedül fél és és nem tudja, hogy mit tegyen. Ó. Oh. <gül> Jó, segítünk. De igen. Krú. Uh, Krú. Mit csinálnak? Nem tudom, de nem mondzik jól. Ott vagyunk már? Hol kabar? Én úgy érlök, hogy rá találtam, ez olyan uh, uh, sorszerű. Már vagy ezerszer elmondtam, ez nem sorszerű. Ó. Uh -oh. Már mondtam a csárdiren, saidehalo. Csak izgatott vagyok, hogy itt vannak a csüleim. Nem láttam őket, nem is tudom mióta ugyanis baj van a rövítävű memóriá. Elég a rövítävű memóriáddal eléketumábol nem bírom a dumát az olyan kérdéseket, hogy "Hogy vagy? Ó, jól na este. És jól. Képzelcsap. Senki nincs jól." Ó, én jól vagyok. Na este. Megnézed tégek. A terv az, hogy megnézed és rájössz, holok hatnak. Aztán huzok kivletbe. Világos? Hogyne. Hogy is volt az első felet? Ó, oh, már megint érkezünk a polipok. Hú! Nézd ezt a sok kiállítást, hogyan lehet ezt bejárni egy nap alatt dekompilyált. Válasz ma. Oké. Okay. Um ah, mindenki tarcsannyitva a szemét. His úgy volt, hogy szabadon engedjük azt a polipot még ma. Persze, ugye nem láttam. A keresnén már meglenne. Hé, hey, szóval itt vagy. Siess már. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Díval kezdödéd. Gyere, kéz Ó ne, itt gyerekzóna. Ne, gyereket ne, ők fogdosnak. Nem veszitek el, mi adtad még egy kart. Elveszted télegyet. Ó, hát ő, akkor te 78-as kardrupolit vagy. Számolni azért még tudok. Kiesvál! Oké. Okay. Útozás, a mi Hey nézd, kadjú. Hey mist, kadjú. Apu, ez a kagyló a tiéd. Ó, ez remek kincsem. Találtál még egyet. Tényleg. Ó, bizony, aranyom. Kezdesz egyre ügyesebb lenni. Hé, nézd, kagylók! <gülumb��> Na hát, itt lakom. Igen, itt laksz bizony. <gületin> a kagylók jók. <gül> Úgy van, kicsikém. Mondd csak, keresnél nekem még egy kagylót. A lila színű a kedvenc. <gül> Jól van, <sales> negyük. <Birum�us> <WWE> Anyu? Lilakadló! Lilakadló! Hank, otthon van egy lilakadló! És akkor minden második kiállításon van olyan! Nem, nem, nem! Nem érted! Már emlékszem rá! A lila volt anya ketvence, és olyan édesi nevetet, akik barátsága volt! Elkapnak a muta emlékeit miatt! Na, még hiszel a sorsban? Hank, teressük meg őket! Csende! Köszpont itt, Carol. Ö, azt hiszem, megvan a hiányzó kolipónk. Vint el. Ez a te hibát. Bocsi. Te mindent elrontasz. S-O-R-S. Hmm. Ez a sors. Gyere! Hang. Nem, nem, nem. nem. Van egy megérzésem. Bújjunk el a vötörben. Nem, elég. Komolyan sors van rá, írva. ez egy jel. Nem, nem, nem, nem. A vötörben valahelyik. Én ugyan, nem bászom bevet. V-E-S-A-V-TÖ-B-E-S-B-E-S-B-E-S-B-E-S-B-E-S-B-E-S Ó, oh, sopi ötlet, halotkodunk. Ó! Bocika, pişlognak kell. Te hagyd mig, játok éppen sokáig. Ja! Játok. Ne várim csat. A közöndégünk már nagyon régóta itt van. Ő egy cetszápa. A neve az, hogy Sors. Komolyan. Sors? Majd láthatjátok, hogy rendkívül rossz a szeme. És éppen ezért nehezen tájékozódik. Oh, nézzétek, már jön is. Uh, merre vagy? Ha, te halva! Várjunk. Mi ez? Szia! Halihal! Segíteni? Ah! Jól van, veled megyek. Én éneşte kibeszél. Az az a kis kék pacs, segítenél? Nem találom a szüleimet. Nem találod őkét? Hosszú történet és bevallom, a nagy részét nem emlékszem. Mm, ez olyan szomorú teszég. Ah! Bocskánod. Gyotrona úszom. Nem látok túl jól. Ó, oh, gyenyzerűen úszol. Sőt, még egy halat sem láttam, aki ennyire jó. Köszön Önök. Oh, Ó, jön. Hey, és még egyszer. Ó, uh, jön. Oh, Senilla. Igen. Senilla. Igen. Senilla. Igen. Ha! Senilla! Igen. Senilla. Mi barátok voltunk. Ne. Senilla, hiszen én vagyok a sors. Te is mersz? Hát persze! Régebben a csöveken át beszéltünk. Csöve barik voltunk. Homojan. Ó, ó, jó szép. Én tudod honnan jöttem? Igen, a Nyíltó-tánc csarnokból. Ó, oh, szóval onnan származom. Oh, akkor ott a QR atlasnak köszönleim. Induljunk odatudni. Hát, egy balnának nehéz közlekedni erre felé. Bocsánat, de nem látné kicsit halk abban? Fáj a fejem. Ez meg ki? A Somsay Dombény, fejsérülésre hozták be. Tudom, hogy Rólan beszélsz. Az azt is nem működik az eholokációja, de én hallottam az orvosokat. Az égőgóg szárny bajon egyetlen egyes elhangzott savad. Mi az az eholokáció? Bény Elbile ki tudadni egy hangot, aminek a visszhangja segít bemérni távol vidéki dolgokat. A UD azt mondja, hogy még gyógyulgat. Már biztos, hogy rólam beszélsz. Téglek nem megy oh. az eholokáció. Csak téglek nekezdjük ezt. Bevertem előtti. a fejem, nagyon csúnya baleset volt. Átod mennyirebe dagadt? De igen, nagynak kell lennie. Hisz beluga vagy. Ehó lokáció. Ó, oh, az olyamit, ami a világ legerősebb szemüvege. Hogy mi? Mi az a szemüveg? Úgy csinázz, hogy ú, és láts ez az. Ez honnan tudom? Ó. Oh. Ez elég érdekes. Hát itt vagy! Na figyelj, mintek vagyunk, segítettem neked, kérem a bilétát! Várj, vá, vá, vá, vá, ne! Megtudtam, hogy hol vannak a, a, a... Hogy hívják a helyet, ahol... Nyíló kazán? Nyílt óceán. óceán. A, a nyílt óceán! <hýz> nyílt óceán? Tudom merre van, közvetlenül mellette található, nem érdekel. Elég. Ha a nyílt óceán csarnokot keresed csak, menj a csövön át! A csövön át? Remek! A csövön át? Igen, kéte barra majd előre és ott vagy. Ó, oh, ez így elég bonyolult. Ez meg egyesztetek hang? Az egészét? Ó, oh, igen. Remek, menjünk. Hú nem megyek veled. Nem férnek be. Egyedülkelmenned. Um Ó, uh, az az Az nem fog menni, mivelhogy elég könnyen eltévedek. Sajnálom, alkut kötöttünk. A szüleidet keresed? Erre találod őket. Add a bilétát. De Henk, én nem mehetek be egyedül. Nem tudnám, hol vagyok. Nem az én gondom, kérem. De nem mehetek be oda. Sajnálom, nincs más megoldás. Nincs más megoldás. <háll> Nincs más megoldás. Semmi baj, nehéz. Nincs semmi baj. Az életben néha bizony akadnak kihívások, ugye Charlie? Igen, anyád jól mondja, amikor valami túl nehéznek tűnik, könnyebb ha feladod. Charlie, vicc volt, de tényleg viccertem. <gül> jól volt. Ha vigyáztad, tor <gül> oh. <gül> <Húl> bomba vagyok. <gül> Igen, én. <értem. gül> Látod kis moshat. Mindig van más megoldás. Pessem <gül> nem apuk. Köszönöm, apu. Hát, nem! Apa szerint mindig van más megoldás! Mi? Nincs más megoldás! Nyílt óceán, nyílt óceán, nyílt óceán, nyílt óceán. Nyílt óceán! Ha jól tudom, az az épület az egy ö, gömba lakó fúraézé. Mint Déni feje. Nicsoda? Van más megoldás, van más. Ott! Srácok, kövessetek, gyertek! Vár olyan a ciánt! Nyílt óceán. Pontosan. Srácok! Srácok! Az megvan, hogy nem tudok átúszni, ugye? Nem értem, hogy ez hogy segít a bejutásban. Egyáltalán mi ez? Most hívjuk őt ide, nyilván. Most hívjátok ide, de mégis kicsodát. Phil, éme Becky. Bepülés? Nem, nem, nem, nem, ne, nem, nem, nem. Ez új információ. Üzenem, hogy köszönjük. És nektek is, ti mindent beleadtatok, tényleg? De nincs olyan módszer, amihez mondjuk úszni kell. Nekünk az az elősségünk. Nézd, a barátotok biztos a karanténban lesz. Oda viszik a beteg halakat. És oda kizárólag ő tud bejutatni, csak Becki! <sítható> Szia, Becki! Áú, oh, ne! Legyen inkább Böcky, mert ez, ez nagyon fáj. <sítható> Szerintem kedvel téged. Becki, drágám, ez a két kedves hal szeretne bejutni a karanténba. Megoltható, kedves Rebecca. Becki, mondd csak, nem üti a terveidet? Ne. Áo, nem is érti, mit beszélek. Csak jól kell sikerülni a bevésődésnek! A minek?! Bevésődés? Nézz a szemébe, most mond安... ...ghhhh. Ó, és összekapcsolódik veled! – Gyerünk, nézz a szemébe! – Igen. Úááááá, névo! Ki kéne találunk egy másik termet? Olyat, amivel elkerülnénk az eget és az őrülteket, mert ez a madár, ez a madár totál elszállt. Rendben van, apa. Szenilla meg addig, elfelejtsd minket. Ahogy mondtad, ahhoz ért a legjobban. Uh, okay. Nezz semene. Meg megve. Csak válaszd egyet. Becky. Uh. Guru. Guru. Ruru Becky. A! Okay. Az uh. nagycseri. Uh. A Stellarulnak hogyan fog cipelni minket? Oh, öö Meg jó, hogy mondta. Gerald! Igen, Gerald. Gyere, Gye fiam! Gyere már, Gerald! Add a bödröt és felülhetsz ide. Igen, Gerald. Megess köszön. Ezaz. Gyere, pattanj fel ide! <sar óta> Gyerünk! Képes vagy rá! Úgy van. Meg ne horzold a hátsódat. Ez a g... Köszönjük, nagyon kedves srác vagy. Most már te is itt ülsz a sziklánkon. Kényelmes, ugye? Ennyi volt! Na, húzzi, nenni, zsenáld! Búj, búj, búj! Ne, ne, ez őrület. Miért hagyom mindig rábeszélni magam a hülyeségekre? Ah! Sok sikert! Ah! Jó van, hogyha szólok az oda? Igen, igen, egy nagy placsanással fogok jelezni. Mindjárt mehet. Türele ürelem most addig nem amíg sosem nem jelez gondolkoztam fogalom ficsmértčinálod ezt ezt hogy érted túl nagy veszedségnek tűnik pár halért ha nekem memóriá gondomlálnek kiúszték és elfelejtarék mindent é, én nem ezt akarom a családom kell nekem ugyan nem nem fogok én akódni más lédva ha nincs emléked nincs gondod ha ha nincs emléked nincs gondod Még most sem jó. Még most sem jó. Ne azt mondd, mikor ne kezdjem. Még ne? Majd akkor szólj, ha mehet. Oké, okay. készülj fel, és várj! Készülj és várj, ez most komoly! Oké, okay. visszaszámolok. Nem kell, elég a most! Most, most, okay, most, gyerjük, gyerjük! Hú, ha ezt nézed... Ez volt a jel! Menj, menj, menj, ez volt a jel! Öh! Sors azt mondta, kövessük a táblákat a nyílt óceán kiállításig. Aha. Én semmit se látok, úgyhogy neked kéne figyelned rá. Meglesz. Ködölt a táblákat a nyílt óceához. Ismételgetem, jó? Az segít. Táblák a nyílt óceához, táblák a nyílt óceához. Hm, jobbra! Táblák a nyílt óceához, táblák a nyílt óceához, táblák a nyílt óceához. Bara! Táblák a nyílt óceához, táblák a nyílt óceához... Segíts! Segít, kőkötnek, ne üssük el senkit Fegén kicsikém. Vajma ide felveszem. Tessék. Oh! Oh, yes. Ha merre megyünk? Merre megyünk? Oh, bogyó, okay. Kerestem a kitty-s. Rú rú baki. Bárhoki tehets megoldjuk. Pani, napa! Szeretném felessaloha élet keres. Ott van zavarodva Nemo. Asha tudja elvitelni merre nézzen. Baba! Oh, baba! Beki, Beki, mit csinálsz? Goro! Goro, ro, ro, ro! -ro! Oké, okay, indultam valahova, a kérdés csak az hova. Merre? Nem látod a táblát? Uh, nézem, nézem, valami, amiből kiderül, hol a családom. A családom! Nincs ennél erősebb szemé, vega... Ezt ismerem? Miért ismerem? Ez is egy emlék. Hank, arra kell mennünk, balra! Gyerünk balra! Beki! Goro! Hiába! Nem hall téged! Jól van, jól van, jól van! Új terv! Valahogy közelebb kell jutnunk hozzá, hogy meghalljon! Apa, inkább ne mozgassd a vödröt! Nemo! Nélkülünk eltévedne! Apa! Csak bízd benne! Bizszak! Teljesen el fog felejteni minket! Én bízom benne! Szóval bízol benne! Épp egy poharat majszom! Beki! Beki! Tudó! Hát, legalább most már nem egy vötörben vagyunk. Oh. Vagy a karantén tetején. Most kezdődik a vidra bébi beszélhetése. Köszönjük, Kaucki Armand. Hey, ki szeretne tanulni a vidrákról? É, é, é! Hol lehet a legerősebb szeméveg? Hol lehet a legerősebb szeméveg? Nagy vidrák? Elkezdődött az ölelkezés. Uh, ölelkezés? Az jöhet? Hol vagyunk? Közel a nyílt óceánhoz. Ö, igen, vagyis ö, nem tudom. De láttam egy másik táblát Mi? a... Mi? Milyen táblát? A világ legenyesebb szemüvegéről. Mi? Mi a csodáról beszélsz? Miért azt a táblát követjük? Hát, mert... mert eszembe jutott. Nem, nem, nem, nem, nem, nem ez volt a terv! Áááá! Jól van, ennyi volt. Ez csak időpazarlás. Bárj, ne. Holnap hajnalban indul a kamion, és én rajta leszek, szóval Bárj. kérem a bilétát. Nem, nem, ismerős ez a tábla. És? Egy, egyre több mindenre emlékszem. Jönnek vissza az emlékeim, és szerintem... Nem, az... dehogy jönnek vissza. Nem emlékszel semmire? Gondolom, pont ezért vesztetted el a szüleidet. Hát! Jól van, figyelj. Nyugodjunk meg egy kicsit. Adod a bilétát és... Meg kell, hogy mondjam. Háromszívű létedre nem vagy túl kedves. Háromszív? Te miről beszélsz? Nincs háromszívem. Dehogy nincs. De nincs. De van. Nincs! Van! Ne mondogasd est! Érdekes tény. A Politnak három szíve van. Kettő a kopoltyúkba, egy az egész testbe pumpázért. Fú, ha ennyi szíved van, mégis gonosz vagy. Képzeld, nem akartam elveszteni a családomat. Nem vesztettem el őket. Hank? Hank! Hank! Kezek. Nem, nem kezek, polipot keresek. Kezek. Nem őtt polip. Hank! Kezek. Kezek. Ó, kezek. Hank! Há. Hank! Encore! Akkorom! Paradox bot, nem is press. Ez frán. itt az én hűjök. Hétpolit, de de hétkönyv van. Így van hétkoron, hétről, hétkoron, hétkor. És ke tane 7-öt hétkor. Áltasztanogát. Get a heck. Tünyki natt. Tüjön át a billon. Hang! Mi mi mi mi oterva. Holsz hogy paradox az idők végéig. <tolat od differences> Oké, okay. jó lett. Schön Abend. Sajnálom, Hank, ne, nem tanékem, nem nem nem mikser tisztán. Get in, get in. Ó, vigyázz kis oh, mosók. Óho, néz azorrodalé. Sajnos, én álomap. Bocs, hogy megint kiesett minden. Ó, oh, szívem, szívem, miért kellene neked bocsánatot kérned? Tudod mit kell tenni? Úszs és ez és. Ígeres. És erre biztos emlékezni fogsz, mert mi most most szépen ö énnekünkről egy dal. Uss evez uss evez rajta ussum ussum mert as pitehetun par uss uss uss çak uss e uss çak uss e uss Egykori tanítokasta doadt és együtt énekeltek. Eddig azt hittem, csak kitaláltam. Milyen dalt? Az úsz és eves. Héj, gyere, még tovább kell úsznunk. Mi kizárt, figyelj, ha elöbülünk, végünk. Nem, te figyelj rám. Tudom, hogy Jézusden nem odhatod fel. Induljunk. Úszd és eves. Úszj és eves. No! Igen, ez talán most szabad. Igen, én es minket messze hajt, ne énekelj. Kedves Maronyu, ne vágy Më të rastësh. Ai. Biso. Biso. Erre vando kusurkalou. Kusurkalou. Kusurkalou. Vijazot. O Meni. Boci, semi boy, megashikaz e. Nem kesëjeni. Oh, Hank? Hank! Hë dウasureit. Hë, hë... n Me o djuqtë një djë. O' tomus unumë. Ãë... renkëdi. Me masked names oinkë irtaë mezhez ...me së a sğukun ...n welles ulasinkubhema njuq女ハ nmëpet... u i tzuq ut njuqjë Power Lip çık Night Eho lo, ekawwada Eho, ekawwada vaj Nësë më një relatednë ihremhnëскихij së bërëbër i nëpojën! Në më nëm,我是 ranking. Ora gondolta. Nést. Most nem bekiről beszélsz, igaz? Úgy hiányzik. Nekem is. Uh! Nagyon aggódom miatta, ezt tudnod kell. Neki kéne aggódni a miattunk. Ha most itt lenne velünk, biztos lenne valami ötlete? Hogy csinálja? Ezt nem tudom. Szerintem ő se tudja, apa. Ő csak... ilyen. Hát, törnünk kell... A fejünket. Mit tenne Szenilla? Mit tenne Szenilla? Igen, mit tenne Szenilla? Biztos elemezné a helyzetet, majd kiértékelné és számba venné a lehetőségeket. Apa, ez az, amit Pizsi tenne. Igen, igaz, ezt én tenném. Ő nem agyalna ennyit. Rávetné magát az első ötletre, és... Hú, de király! Sanyi levetenni. Komoss, hogy belé? Oh! Ah! Oh! Hey, was geht, Götig? O! O! Chuck, Ugra, tova! Minden rendben? Igen, most mit tenne, Szenilla? Ő, meg ki? Ó, de jó, úgy örülünk, hogy látunk. Örültök, hogy láttok. Én örülök nektek. Nem beszéltem senkivel már évek óta. Tényleg? Ő? Sajnos nem maradhatunk sokáig, mennünk kell, oh, mert... Ó, miért mennétek már is? Csak most érkeztetek, maradjatok! Meséljetek kicsit magatokról! Az jó lenne, de a fiammal el kell jutnunk a karanténba, szóval... Jó szóra. érzés lehet, hogy van gyereked! Ó, oh, igen, Nekem az... Nekem nincs senkim, bár randiztam egy fésű kagylóval. Ó, oh, érdekfeszítő. De nekik van szemük, és ő nem látott bennem semmit. Csak ricelek, mármint nem a szemet illetően. Van szemük, a lelked belátnak, és összetörik a Indonesia is të shim mejat? Orphez Nekaji minhd do nje, итай nje dwojkori vasa pe marra a sudikë na në Blind Zang Kurëz говорi ktsë. A polipnak három szíve van. Ha, érdekes dény. Oh. Meg megjöttünk. Ezek, ezek szerint sikerült. Ssss! Hát, akkor végeztünk. El kell érnem a kamiont. Várj, várj! Adni akartam valamit. <gül> Biléta. Tényleg? Igen. Tudod, rád mindig emlékezni fogok. Hát, te is beloptad magad a szívembe. <gül> Mind a háromba. Sokáig emlékezni fogok rádt. Valahol lent vannak a szüleim. Öh, késen arası. Teljesen. Ah, igen. Serintem is. Oh! és egy apát nélkülem? Elnézést, nem láttak egy párt idősek, mint maguk. Vagyis nem ennyire, mert ők még idősebbek. Oké, okay, kösz! Üdv, nem ismer valakit, aki régen elveszített egy kislányt? Aki én lennék? Nem tudom, hány éve történt. Oké, okay, látom siet! Oh. Ho-ho, nézd az orro, Deli! Oh, bocsi! Az a fő célunk, hogy idővel minden állat, amit megmentünk, visszatérjen az otthonába, ahová tartozik. Kadyók! Tessék, meg is van. Szóval, ha valaha is eltévednél... Akkor kövessd a kadyókat. Pasod honnám. Anya, aba! Mi hol van Kisposzat? Számolj el 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5. Te meg kivel beszélgetsz Kisposzat? A csüberim már sorssal. Hibám volt. Hol a bilétád? Ha? A bilétád. Nincs rajtad. Ezért nem vagy karanténban? Karanténban? Igen, oda került az összes doktorhal. Ugye így van, Bill? Igen, a doktorhalak saját kiállítást kapnak Clevelandben. Reggel viszik el őket egy kamionnal. Jó nekik. Mi? Mi? A Süleym úra karanténben vannak. Cleveland-ot viszik ők, de épp, épp most értem ide, oda kell mennem. Nem tudnak rólam. Holdog, nagyon könnyű bejutni oda, csak légi kell úsnod a csöveken. Öh, az nem fog menni. Miért nem? Mert kiesik minden. És és ne, nem lehetek olyan helyre, ahol nincs aki segítsen. Akar úgy tünni, kithragadtál, ha? Ezzel nem segítesz. Nyugodtan úszok csak deh, akasztam lesz baj. Szintén. Tudod, hogy hogyan kell oda jutni a csöveken át? Ó, hát persze. Kettőt balra, egyet jogra. Egyszerű. Oké. Okay. Két bal, egy jobb. Nem ez gond. Két bal, egy jobb. Oké. Okay. Ne felejtsd el! Egy jobb. Két bal, egy jobb. Két bal, egy jobb. Két bal, egy jobb. Két bal, egy jobb. Két bal, egy jobb. Jaj. Balra és jobbra. Várjuk? Befordultam meg balra? Jaj, ne. Kezdődik. Oké? Okay. Nyugi, nyugi, nyugi, nyugi. Mere! Mere! Hobba madjac. Akarna megéstek, okay. Én de tényleg nem tudom, hogy hol vagyok. Kiesett, minden itt ragadok. Itt ragadok a csőben. A csőben, a, a, csőbari. a csőbarik. Csőbarik. Csőbarik. É, usz, usz, usz. Nem tudom jól ötletet. Jó, én nem vezetek nekem semmindet. Fal. Miért elneis teljesen fogok boldogulni? Muszáj lesz, ha idebent nem megy az óceánban sem fogszova lesz pontósics. Fal ila ho é te vettem is a sülej korondtban vannak torcs ki denilo meni vesperte holokati tudod hogy erről próbál meg ezt az ú dolgot amit mondott jó <gore> nem nem fog menni melét nyusi béni ú de nem béni mit mondtad nekem az előbb ha ez pontosít ez nem fog menni béni boci oh. Vagyunk. Itt vajonk! Itt vajonk! Igen... Igen... Mi az? Ooh. Mi az? Mit találtam? Vrátok valamit? Millonat? Igen... Már látom a karantényt! <gül> Ez elképesztő! Már <Ooh. gül> látok mindent! Látok téged is! Már lát téged! Codas az életem! Te látsz engem? Várjunk... <gül> Ez nem így működik. Benny! Oké... Okay. Mondd neki, hogy menjen barra! Most menj! Do! Do! Do! Jo bra, jo bra. Jo bra. Cëdëlop. Vaj. Mijos, lartok bëk vallavit. Vaj, kizun molok. Cent coral síget nincs egyedül. Mi? Mit lát? Nem tudom te felé tart. Jó inne, derhünk. 20. Ha más ki, majd bó. Mi? Merre? De merre? Jobbra. Jobbra. Nem nekem jobbra. Jó jó. Le, itt most pont felé úszik. Le, válford, tovább! Íjön, most pont felítő. Mi? So van menjek jobbra. Nem, nem, nem jobbra. Nézd vissza birom. Most vagyok fel, élve fel, most vagyok. Jó vacsogatok, de hod csike. Ott volt egy tinka kadt ló és peremált a szájat. Tudjostan szépen elhatráltunk előle, pé a csövekbe. Aztán elkezdtünk keresni. Oké. Okay. Ezmi volt. Boci, visszaszólok. Semmi baj, de mit mi jönnál? Mi? Te jó vagy. Ez az pampili. Apa, hallottad ezt? Tilleg tudszetű beszélni? Hallottam, és nagyon rossz emlékeket idézett fel. Sova tűnjünk el innen. Szerintem menjünk erre. Gyertek, ideja haza mennünk. Várvár vár! Étt uh, uh, vannak a szüleim. És komolj? Megtél átadod őket? Hát Nem egészen, nem, vagyis még nem, de uh, tudom, hogy hol vannak. Sajnos nincs ötletem, hogy hogy juthatnánk oda, de azt tudom, hol kaphatunk segítséget. Karantén, Karantén. azaz. Ó, és megismertem egy polibot. Nagyon voltos, de minden szévem éljen, kedves. Eviteg kiállítása. A kiállítás. Zenilla. Vajon akarnak még látni a szüleim? Mi? Miért ne akarnának látni? Hát, mert az én hibám. Úgyan. Bármit megadnának, hogy újra láthassanak. Biztos, hogy nagyon nagyon hiányoztál nekik. Tényleg? Elmondjam, hogy találatunk rád. Valami kagylóval vagy ostrigával? Nem. nem. Korall? Nem. És mi nem. akkor pass? Nem, nem. Már kezdtünk kétségbe esni, amikor Nemo aszt lonta. Mit tenne most Senilla? De miért mondtad ezt? Azért, mert amióta csak ismerlek, olyan dolgokat teszel, amik egészen elképesztőek. Őrül dolgokat. Hogyan cselezzük ki a cápákat? Hogyan ugráljunk medúzákon? Hogyan találjuk meg Némont? Ezt te tetted lehetővé. Tényleg? Nem tudtam, hogy így véled. Vagy ki esett? Nem, nem esett ki. Még sosem mondtam. Ez ez most nagyon sajnálja. The epen a külön legességed az, ami miatt majd megtalálod a szüleidet. És amikor meglesnek, akkor hazai Apa, ez azt jelenti, hogy el kell bútyúznunk, végleg? Igen, Nemo. Sajnos. Ö, már csak ez a sor van. Amint végeztünk, egyben indulhatunk Cleveland-ben. Vigyázzat, kanyar. Hogy mi csoda? Később. Oké, okay, már közel járunk. <tos> ez ez a <különökség> itt a karantén? Igen, ez bizony. Megérkeztünk. Itt vannak a szüleim. Hova <tos> megyünk? Várjunk, ne, ne, ne. Miért íznek ki minket? Jobban vagyunk. Igen. Én remekül érzem magam. Nem függ. Várj egy kicsit! Jövök már, anya! Jövök már, apa! Uh -huh! Közel jársz, közel jársz, közel jársz! Már kezdek ráérezni! Jön valaki! Ah! Hank! Csendek. Gyerünk! A tartalba megyünk! Ez Remeld? Miért? Ott vannak a szülei. Ó, oh, jól van. Három percet váró, hogy kihozzak, akiket akartál. Aztán megyek a kamionra. Érted? Igen. Szentíg. Anya! Apa! Anya! Apa! Hallo, mindenki. Seni vagyok. Seni, Seni. Seni vagyok. csak válasszon ki kettőt is mennyük. Apa! Nyogi vicceltem. Ez Nagyvillanova. Anya! Apa! Hol vannak a szüleim? Senilla, te Ink letted vagy Jenny és Charlie lánya? Igen, ugyan, én vagyok. Hol vannak? Uh, hát tudod, amikor eltűntél, azt gondolták, hogy hogy biztos ide kerültél Jerry. a karanténba. Aha! Kerül, kerül, kerül. És uh, soval ide jöttek. Téged kerestek. Tényleg? És hol vannak? Szenilla. Ennek már több éve. És sosem tértek vissza. Jaj, ne. Sajnálom, de ha egy hal nem tér vissza a karanténból, az azt jelenti, hogy nem... Mi nem? Szenilla, elmentek. Nem. Elnök? Meg, meg akartam találni. Bármi! Ez egész biztos. Meghaltam. Senilla, ne félj! Minden rendben lesz. Senilla, úgy szerettek téged. Aki nem akar Cliffland-be menni, az most jöjjön! Senilla, jól vagy? Elkistünk. Senilla, ne hallgass meg. Nincs többé családom. Ne, Senilla! Ez, ez nem igaz. Indulás! Maga. Magam vagyok. Hol vannak a többiek? A barátaid úton vannak Climletben! Elkaptam a folybot! Hova ment? Évez, tip tip. És már nem tehetek semmit. Tu valete ta mère. Ódami tesz. Valami. Valami fontosat. Mi is volt ez? Mi volt ez akkor? Nem jut vissza meg. Kieshet, ez is kieshet. Én csak felejteni tudok, csak felejteni nekem csak. Nekem csak ez megy. Mindig ez van. Most mit tegyek? Most mit tegyek? Mit tegyek? Mihez kezdjek? Mit dennastan illó? Biztos sétnéznik. De uh, a ora csak vízben. Ó, arra meg tengeri hínár. A hínár az jobb. Oké. Okay. Oké. Okay. És most? Sok hé nar. Rengeteg. Mind ugyan olyan, de itt van egy köv. Egy köv és egy kis homok távolab. Tecik a homok annyira puha. Semmi értelme. Hisz nincs itt semmi. Semmi, csak hénár. Sok-sok hénár, és pár kagyló. Erre, itt, a kagylók jók. A kagylók jók. én szélle én szélle ki cikek vagyok hátviselek döbbé bepassítuk szemelöl ugye tévadtad tényegtél vagyadtad tények vagy az anya én vagyok és ah te is itt vagy vagyok kismosok anyira szólnáló kicsit ó kicsi ne ne ne kismosok hogy nem vagyok rendben, tudom, és, és nagyon sajnálom, próbáltam meggyógyulni, de nem ment, és oh, igyekeztem, de a gondolataim kiesnek, elfelejtek mindent, ahogy titeket is úgy sajnálom. Kicsim, kicsim, ugyan, ugyan, nehogy bocsánatot kér. Nézd, nézd, mit tettél. Mit? Ránk találtál. Úgy bizony, ránk találtál. Sivé, sivém, mit gondoltuk, mégis mért maradtunk itt ennyéven át. Hát azért, mert reméltük, hogy egy nap, egy nap majd ráég találsz. Pontosan. De hogy el lehettek? És az mondták garantiában is kerestünk téget, de de hiába. És és tudtuk, hogy biztos kijutottál a, a csöveken át. A csöveken át. Úgy biztos szívem Igen. mi is esztettük, és itt maradtunk ezen a helyen, hogy megtalálhassz. Azért, minket, azért mert remélzük, hogy visszajössz. Rá. Ezért hát minden nap kitettünk neked néhány nős. Kagylót. És ránk találtál. Ó, kicsim. Ránk találtál. Tudod miért? Azért, mert emlékeztél. Emlékeztél a te kis saját csodálatos módszereddel. Úgy bizony. Egyes egyedül. Ó, kiciim, te énleg. Teljesen egyedül voltál az elmúlt években. Ó, szegény kici lányom. Ó, nem voltam teljesen egyedül. Pézsi és Nému. Senki nem látta, hogy hova ment. Ez most komolyt. Csak van ennyi szem, nem látod semmit. Ó, Elizéth segítene miért? Egy... Én segítek. álazígnek. Látod Nemo, tudtam, hogy sikerül neki. Mi? Hol van Sarilla? Ott van veled? Sajnálom. Nem tudtam tovább kitartani. És eltűnt. Mi? Jovan, akkor induljunk. Ne! Aztán bekapott egy pápa, már értem onyai bevüket. Bána... Jó úgyis nem kellett látnom. Tudjátok, Bízik kétli, hogy értem onyai bevüket, de ennek ellenére is bízik bennem. Ezek alapján már most kérd meg. Aha, aztán van ahogy meg látuk Nemo-t vagy ő talátrám, nem tudom, de Nemo annyira aranyos, nem mondott le róla, nem adta fel. Uh, mit teneszénél, okay? Csak csak onetett monddun Nemo-iknak, amikor találkozunk. Varunk. Ismerem ezt a helyet. Üdvözöllek. Kaucki armad vagyok. Gyertek! Kérlek, csatlakozz hosszát! Odált van az intézet! Oh, te ott születtél! Oda bent vannak a barátod? Igen, berogadtak egy valamiben, amit, amit visznek valahová. A kamion! Abban vannak! Akkor többé! Nem látom őket! Nem, nem, nem, nem, nem! nem. Mit tenne Szenilla? Mit tenne Szenilla? E -e -e -e -e? Igen, ne, ne, igen. Borkod, biztos nagyon jó barátaid, de nehéz lenne feljutni a kamionnak. Igen, anyádnak igazabb! Kérlek, igazab? kérlek, csak annyit tudok, hogy hiányoznak! Nagyon nagyon hiányoznak. De ezt már mondtam. Öm. Kécsi, anya, nem ők nem csak a barátaim ők, a családom. Meg meg kell találnom őket, mert ez rendeelte el a végzet. Értitek, hogy mire a, mi is a végzet már sovak. Ó. Jó, szólsz. Szólsz. Teilla? Jó rëke, sju... Në, në, várj, várj! E szenilla bajban van! Beg oh, van az intézetfelein tër! Ugrani kell! Hogy mi? Nincë idővitára! Surs! Ajajj, ajajj! A kamion a barátaiddal elindul! Në, në, në! Azt baj! Mit tegyim? Oh, Surs! Okay. Igen. Indulás? Igen. Egy. Igen. Ketër. Në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, n Nem vagyok, nem jutunk Figyelj ki! Figyelj rám! Oh. Tudod, hogy rajtam van a világ legerősebb szemüvege? Rajtod van a világ legerősebb szemüvege? Én leszek a szemed. Te leszel a szemem. De, de, de, de, de a falak! Nyugi, a falak. az óceánban nincsenek falak. Nincsenek? Hiszen ez a sorsod sors. Hát miért? Nem, ezzel kezdtem! Ne, hova mész? Várj! Ne, ott van egy fal! Fal! Tevarim, szóls a szüleid. Senilla, ezek a kék foltok a szüleid, pont olyanok minte. Hello, Béni vagyok, Senilla a szony Senilla. Oké, oh, kérem, higgyen jobban. Oké, oké, indulás, irány a kamion. Oké, okay, hol van? Béni, jelentést kérek. Hol oh, igen a képességem? Megvan, most hajd fel az autópályára, dél felé. Uh. Nyomást. Megállítjuk a kamiont. No, ezt csak kell nézni. Léged, igen, nekem. Hé, ez nagyon is gives. Ó, Mia, Gerard. Neked elbejt az elsəd? Nem nagyon sok hosszá Gerard. Oké, szépen. Bitek. Béni, kiesd minden infókat. Igen is. Úú! Még a kamionon vannak. Úú! Egy pohit felé tartanak. Úú! Ó, nít csak milyen aranyos vindrák vannak ott. Kérek egyet. Áú, Bényi! Ó, ó, ó! Ott a kamion! Nézzétek! Nem hiszem, hogy felnyúzhatunk rá! Ó, oh, bár meg lehetne állítani a forgalmat! Megállítani? Megállítani? Meg kell állniuk! Megállnak, hogy megnézzenek aranyos dolgokat! Ez lesz az! Oké, okay, meg is van! Mi az? Mondd már! Még el nem felejtem! Sors! Amikor idej a kamion, te feldobsz a hídra! Oké! Okay. Srácok, utánam! A többiek maradjanak! Hó! Oh, Hó! Oh. Nilla, kicsim, nem hagyhatsz itt mig. Anyád jól mondja, velünk kell maradnod. Gondolj bele. Mi lesz, ha tudod, ha megint elmisszed? Anyám tudom mennyi időre is összes zavarod elfelejtesz Anya. minket és mi lesz? Ha megint eltűnök. Így. Anyám, apa, nem lesz semmi baj, hiszen ha el is felejted le tégedet, akkor is visszajönök. Oké, okay, kicsit borra. Most egy kicsit vissza. Oké, okay, ez az. Jó, ne csináld! Rainy! Oké, okay, most, most, vedd! A te ötleted volt. Oké, okay. micsoda? Oké, ah! oké, okay, okay. most mi legyen, most mi legyen? Mit tennék én? Gyerünk kocsik, kocsik, sok kocsik, vidd rák a kocsik előtt, meg kell állniuk mindenkinek! Ölelkezdünk! Vigyáts! Nem tudom, hogyan, hisz ez képtelenség. De sejtem, hogy ki okozta ezt. Zerilla! Vizet! Vizet! Gyorsan vizet! vizet. Megőrültél? Hogy kerülsz ide? Zerilla! Zerilla! Azt hittik, már nem látunk többé. Én is, de bárhogy is próbáltam, nem tudtalak elfelejteni titeket. Nagyon hiányzott a családom másik fele, ha? Család vagyunk! Uh -huh. Éreztél már hasonlót? Igen, éreztem már hasonlót. Hát, hey, hey, uh, le a kocsiról! Nem kaj a halad, tűpli! Jaj, ne, így hogy jutunk vissza? Le a vízbe! Kész! Jó fordítás! Bízzátok rám! Becky! Becky, gyere vissza! Segítened kell! Becky! Ah! Ah! Gyertek utána! Ne, ne, várj! Szeri, lau parok! Krani gati, Lisa, Lisa Beki, Lulu, Guru, Guru. Ah! Ici ne djeme. Kurva Senilla, Te? ki voj? Jenny? Bizi? Charlie? Nemo. O! Kusë ju koni rhallasa faju? Senilla, më ka kamionon vën. Beki! Më jeriertë. Guru, sa? Ökh, igen, ideye elhúzózni. Nem. Ezt hogyan érted? Úgy, hogy nem més abbak live-lentbe jöszemellem az óceánba. Kérdesettök graverveimet. Most jól figyelj! Csak is egy célom van. Egy. Megpeddig az, hogy Nem, te igen. Minek tervezel folyton? Nekem so sincs tervem. Talán direkt veszet nyomom. Nem. Terveztem, hogy rá találok Pzhire-re. Nem. Mi terveztük, hogy találkozunk? Várj, terveztük? Befejeztek. Szerintem nem terveztük, mert a legjobb dolgok véletlenül történnek, ilyen az élet. Például, hogy te most itt vagy, az óceánnál, és nem valami ostoba üvegketredsz be. Mondhatok valami. Nem végeztem. Az egyik barátom a neve Armand. Azt mondta nekem, hogy az egész három lépésből áll kimentés, rehabilitáció és a, egy harmadik dologra. Harid! <síns> Ó, tényleg? Na, mit választasz? Haza! Haza! Haza! Haza! Háza! Háza! Háza! Háza! Háza! Azt akartam mondani, hogy jól van. Ez nem jó. Most hová lennek? Charlie elviszi kőr! Gyere, elkapni az utonyomat! Veszegedik az ajtót! Csak kintről nyitható! Képes vagy rá, Samilla! Lassabban, lassabban! Szerél le meg! Szerél le meg! Samilla! Danny, felre tartanak! Járva stábőket. Seny look, big of. Nem mert, mert biztosan megoldás. Most jó figyelem. Innen nem tudunk kiútni. De kell, hogy legyen megoldás, hiszen mindig van. Nincs megoldás, hit már el. Ezt most nem tudjuk megoldani. És mit szó az ahhoz? Sencséges ponty van megoldás. Hmm, egy nagy levegőd köyök. Szív, látok. Jól van, Hank. Van hét éppkarod. Nem tudom, csak csinálj valamit. Oké, okay, csinálok. Ha? Na, ez megfelel? És el is indultunk. Szép volt, Hank. Várj! Várj, várj, várj, várj! Figyelj, nem akarom megmondani, hogy hogy vezess most. Nem vagyok olyan, nem vagyok olyan helyzetben, de tudnál gyorsítani. Ah. Uh. Megírt el a Camero-t! Semmit sem látok. Most merre menjünk? Oké, okay, az összes autó balra tart, szóval menj balra! Gilmer Street, S.B.F. New, Powell, Gilmer Street, ismét. Ez elég furcsa. Meddig kell még balra kormányoznom? Szerívár, csak tudnuk hagy, hogy hol hojtottunk fel, és akkor leadhatunk. Háttal szólj, hogy hakitaláltad. Nem emlékszem rá, hogy hol hojtottunk fel. Héhé, hey, hey, őket ismerem. Na, arra jöttünk. Jobbra. Az onna! Héhéhé! Kézed tutti kerüldő. Ide jönсеп, tovább. Kor, kor. Ne, ne, ne, ne. Jobbra, jobbra, jobbra. Mi jól veszed, Hank? Hé, hey, te az utat figyelj! Oh, bocsánat. Oh-oh, uh, uh, uh, uh, eláldozás. Merre? Uh, oceán, oceán. Hé, hogy jó jó! Nincs túl sok jó élményem velük, de... Merre? Uh, uh, azt a vízhez viszik! Jobbra! Napaszkodj! Mit tudunk az időből? Merre kell mennünk? Uh, hát, uh, oké, okay, kitalálom. Uh, nem tudom, de biztos, hogy jön valami, ami... Uh... Uh? Síráljuk! Hank, kövessd a madarakat! Bal van ezt az óceán! Na jó, jung. Látok valami. Ők azok, akkor minden oké? Óhó, oh -oh, a redőrség levuktak. Oké, okay, jó, bajunk. Az óceán teljes gázzal előhe. És már szeretel. Oh. Oh. Hogy tettem, hogy óó? Oh -oh? Jó, ne, most mit tennék? Mit tennék? Mit tennék mitten még? Hank, most fogami örökséged fogok kérni. Ahhoz már hozzáadtoktam. Jó van, Hank. Vincy út vége, Albertönbe mennek. Na! Ó ne! Adra! Mit tesz? I see green, a ring. Red prince is true. I see them blue. I mean it and I get to myself What I want love for you I see, see freedom shade a intézetünk üldetésének harmadik fázisát. Kimentés, rehabilitáció, és hazatérés. Gyere apuhaz! Kocki Armand vagyok. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Egy, kettő, három, négy... Ööö... Mi csak mit is számolok? Hova tűnt mindenki? Ótalan, oh, oh, talán elmentek? Nem. Nem, nem, azt nem tennék. Oké, okay, nem gond, kitalálom. Mit chi látam éppen? Hát uh... Én te kartamostanem. Szóval én akartam bújni. Oké, okay, miért akartam elbújni? Haj. Ó, oh, 5 6 7 8 9 10. Oké, bújtak innen, megyek. Itt vagyok. Megvadtuk. Oh. Haha, és díjs. Jó van kis rákok, vége az életnek. Ó, oh, ne! Engeden talált meg. Gyorsabban, gyorsabban! Ideje, hogy leírhozzam. Ideje tanulnotok. Fleszítő tanulunk mikor a visszavonulásával. Ha van ese addig maradad ameddig csak tudd, de amíg nincs itt addig én vagyok a tanárótok. Oké, okay, ki akart tanulni az eholokációról? Sénki szent. <gül> oké okay, kis mosat. Jó murit. Szép puszkálós időnk van, igaz? Jó van. Ti Anya, ti Aba. Hát mi most haza megyünk és uh, eszünk egy kis tengeri rózsát. Velünk tartassz? Én, ó oh, nem, inkább kimegyek a szırdhez. Ó, oh, oké. Okay. Mi a szırdhez? Né, ez ez ez ez ez biztos jót let. Igen. Gondoltam megnézem a kilátást. Pápá. A kilátást. Hát jó szórakozást. Így eld magadban is. Csak mond, hogy nem fox eltűnni. Oh. Sanilla, sanilla. Sanilla, sanilla. Pizzi. Oh, csia, Sanilla. Kicsit nyoktalandnak tűnsz. Nem, nem, nem, nem, jó, jó, jó vagyok. Én mindig adnak tünök. Mias. Ah, tudod, csak. Ügyes voltál. Juhu! Ügyes voltál, kicsiké. Igen. De miért? Kecsim, hiszen követted a kajdlókot. Végig az otthonunkik. Ő minden itt ténleg. Egyszer egyedül. Igen. Tudod, hogy mit jelent ez kicsi? Azt jelenti, hogy azt csinálhatsz, amihez csök kedved van senénnek. Komo já. Akkor játsatok velük? Igen. Óha oh, persze. Megnyugtott kicsi. Igen. <tos> Igen. Üdes volt. Tényleg nagyon szép a kilátás. Igen. És feléthetetlen. you are And forget about That's someone so unforgettable to since that I am unforgettable too mm -hmm.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 Is working. Think, think, see.